أضحى الإسلام لنا دينا لنا الله لنا سكنا أضحى لنا وجميع الكون انار نور الكون <سؤال> يزول <سؤال> <سؤال> ولا تمحى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Sala Allaho ve Sallam wa baraka la nabiyinu Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi adu majinu. Allahume la ilmelena ilama alamtena inneka tala limun hakim. Allahume alimna amayun fauna unfa'ana adu ma'alamtena uz idna ilmeni arabe ilalaminu. Dakar svakva Allaho subhanahu wa ta'ala koji nas je uputio Islam, doista bez njegove upućen ne bismo mogli biti upućeni, ne bismo mogli biti muslimani. Neka je slahvala njemog Subhanahu wa ta'ala koji nam je ukazao brojne svoje blagodati a zasigurno jedna od najvećih njegovih Subhanahu wa blagodati jeste objavljivanje Kur'an i Kerima i slanje poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam objavio nam je svoju knjigu Kur'an i Kerim i poslao poslanika Mohameda alaihi salatu wa sallam da nam pojasni kako svoj život provesti na dunjalku da bismo zadobili Allahov subhanahu wa ta'la zadovoljstvo na dunjalku i na hirbu i knjiga koju je Allah subhanahu wa ta'la objadio i cijeli život Allahov poslanika alihi salatu sam kako ga je provjelo zasigurno slrđuje zdrav razum zdrav razum se slaže s tim nije došao Allahov poslanika alihi salatu sam misačim a da to zdrav razum odbacuje i takva je naša vjera Jera Islam ote slaže se sa zdravim razumom, sa fitrom, vjerom, urođenom fitrom s kojom je čovjek rođen. Pa ono što potvrđuje zdrav razum i o čemu govore brojni Kur'anski ajiti, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i brojni hadisi Allahov posanika alaihi salatu wa salamu a to je život u djamatu i rad u jedna od velikih obaveza svih muslimana da žive i da rade u džematu. U našoj lijepoj vjeri islamu nema ništa privatno. Dakle sve što kažemo, sve što uradimo treba da gledamo kako će se to odraziti i na ostale muslimane. Kako će se to odraziti na džemat muslimana. I nam je dobro poznato mnogobrojni koranski ajeti, ako ne i svi, kada govore o naredbama dolaze jaju hledine amenu, Ovi koji vjerujete, dolaze u množini. Pa dolazi također kuranski ajeti Ajuhannas, o ljudi. Pa dolazi atimu as-salat wa atu az-zakat. Vi u množini obavljate namaz, vi u množini izdavate zekat. Ibrojni druge naredbe. Pa dolaze i konkretni kuranski ajeti koji namas Allah subhanahu wa ta'ala obavezuje na držanje u džamatu, na držanje Jel u zajednici, oko Allaha i Subhanahu wa ta'la knjige I svi se čvrsto držite, Allaha u užita i nemojte se odvajati, nemojte se cijekati, jedan tamo i jedan ovam Također brojni su hadisi Allaha u posanika alihi salatu sam upozoravaju da trebamo živjeti u džematu Da trebamo biti na uku, da trebamo živjeti u zajednici Pa nama često spominjan Hadis Allahov poslanika alaihissalatu wasalam da je Allahova milost, Allahova ruka nad zajednicom a kazna je nad cijepanjem, podvajanjem i sl. Pa bi čak Allahov poslanika alaihissalatu wasalam korio svoje ashaada ukoliko bi na putovanju, kada bi odmarali udalili se jedan od drugoga. Jedan otišao u hladovinu desu, drugi u lijevo i slično, Pa bi govorio taj postupak koji činite ne vidim nikako drugačije osim jeli postupak od šeitana. Šeitan vas je nagovorio na to, podstaknuo na to. Pa kažu ashabi kasnije kada bismo odmarali, kada bismo ocijali u nekoj dolini, pribili bismo se jedan uz drugoga toliko da kada bi se stavio čašak, kada bi se stavila kakva plahta, na nas mogla bi nas sve obuhvatiti. Ja. I također se prenosi od naših prethodnika, počeši od ashaba, pa nadalje, da su podsticali da živimo u džematu da tražimo sebi braću, da sebi prijatelja s kojima ćemo živjeti. Pa bi Alija radijallahu talon govorio bolji je džemat makar imao i grešaka nego pojedinac. Da živiš sam kao pojedinac gore je nego da živiš u džematu koji ima mnogo grešaka. Pa je Omar radijallahu talon rekao nakon islama čovjeku nije dato već je dobro od dobrih prijatelja. Pa kada doživite dobre prijatelje onda ih se dobro pridržavate, čumajte. I to bi nama trebalo biti poznato, da živimo u džematu, a ne smijemo biti izolovan, jer onaj koji se izoluje, njega vuk brzo i pojede, odnosno šeitan ga brzo odradi. Dakle, trebamo živiti u džematu i trebamo raditi u džematu. Što god kažemo, što god uradimo, moramo gledati kako će se to jeli, odraziti na ostalim usljenima. Dobro, kako onda živiti u džematu? Dakle, trebamo živjeti u džematu, trebamo imati nekoga koji će nas predvoditi nekoga koji će nas savjetovati koji će nam davati odpustva smjernice popravljati ako pogriješimo kakve mi imamo obaveze prema tom džematu kakva imamo prava u tom džematu ja, nešto da progovorimo večeras o tome kroz jedno od prelijepih kuranskih kazivanja jer je na vjerniku i na da rješenja za sve svoje probleme i za ono što trebaju da ostvari u budućnosti, na njima i da to tražu Allahove knjezi, da proučavaju Allahovu knjigu, i proučavaju sunat Allahov poslanika, ali ih islam sam njegov životopis, i da samo pronalaze odgovore za sve svoje, jeli probleme, ne suglasice i slično. I dakle nije cih samo da čitamo Koran od početka do kraja, da se takmićimo ko će više proučiti hatmi, jeli i slično, dakle cilj nam je da pravučavamo Kur'an i Kerib cilj nam je da pravučavamo Kur'an i Kerim. nećemo se mnogo koristiti osim dakle onih sevapa koji su objećani u hadisu za svaki harp nećemo se mnogo koristiti od Allaha je sviđan knjige ako ne budemo zastajali kod kur'anskih hajata proučavali, izučavali, izlačili poruke i povuke i svoj život uskladjivali potav zbog toga je Allah objavio k'inu Zato da je Allah poslao poslanika se čita od početka do kraja svaka čovjeka, to ima se lape za to, miša Allah. Ali dakle cilj je da svoj život uskladimo po toj knjizi, Kur'an i Kerim. I to je problem jedan, broj jedan danas, kod nas. Zašto nam je život ovakav, zašto su muslimani ovakvi? Zato što ne izučavaju Allah u knjigu. Neću reći ne čitaju, čitaju, ali nemaju mnogo fajde o čitanju. Allah subhanahu wa ta'la u svojoj knjizi, one koji samo čitaju njegovu knjigu, koji su čitali njegove knjige naziva Nezdalicama naukim. Svi smo mi nauki. O Simoniku izastaju kod Kur'anskih ajata kada Allahove riječi i proučavaju. I Izvlače poruke i pouke šta im njihov gospodar poručuje i svoj život uspajaju po tome. Kaže Allah subhanahu wa taala, veoma dobro poznate 78. sura al-Daqar na 12. stranici. Wa minhum ummun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa innahum illa yadhunnun. Jednih ima naukih neznalica koji ne znaju za knjigu ne poznaju knjigu osim da je čitaju ovdje da kao nje ispravno preveden kuranski tajvaj stoji osim zagatke ne znaju osim zagadke ne nije tako prijed vez dakle, ne znaju za knjigu osim da je čitaju znaju knjigu kako samo da je čitaju a kada govore o njoj govore po postavkama na gađanju ne znaju tumačenje tih Allaha subhanahu wa taala riječi tako dakle, svi smo mi nauki neznalice Svedok dok ne budemo stali, zastali, kod Allaha i subhanahu ta'ala riječi, izučavali, izlacili poruke i povuke i svoj život uskladzivali. Prema tome. Pa ćemo dakle večeras da spominemo jedno od kuranskih kazivanja, kratko je, dakle nemoguće uzeti veliki broj ajeta, prokomentarsati i izvući poruke i povuke. Jedno od kuranskih kazivanja koji nam govori o ovome, kako da se ponaša onaj koji vodi džemat prema svojim džamatlijama i kako džamatlije da se ponašaju prema njemu. I inače, kako džematlije da se smatraju sastanim dijelom svoga džemata, šta da rade za džemat, da očekuju nekoga drugog, da on dođe da poprava njihovo stanje, ili... Nako je vidio džemat. A to kuransko kazivanje nalazi se u suri An-Namn. Nalazi se u suri An-Namn, od 15. ajeta pa nadalje. To je kazivanje o Allahom vjerovjesniku i poslaniku Suleimanu. Suleimanu alihi wa la nebina, salatu esalam. Prije njega, Allah subhanahu wa ta'la, govori o musalu a od 15. ajeta, dakle, govori o Suleimanu. Pa ćemo, dakle, kratko spomenuti te kuranske ajete, nekoliko kuranskih ajeta, malo ih prokomentarisati i pokušati, jeli, izvući poruke i poluke vezane za džemat, rad u džematu, ponašanje u džematu, žrtvovanje za džemat, saopćenitu korist muslimana, a dakle, možda neke druge, jeli, poruke i poluke bitne za nas. Pa, dakle, kaže Allah, subhanahu u 15. ajetu sure An-Nam, ولقد اتينا داوودا وسليمان علما ولقد اتينا داوودا وسليمان علما وقال الحمد لله الذي تفضلنا على كثير من عباده المؤمنين ولقد اتينا داوودا وسليمان علما لقد جوري داوود وسليمان poznali nam je do subili Allaho i vjerovnici svoje sljedbe, imali su svoj džamat, ogroman džamat. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَوُودَ وَسُلَيْمَانَا عِلْمًا Mi smo zasigurno Davudu i Suleimanu dali znanje. I ova riječ znanje došla je kao što čujete u neodređenom obliku a kada se nešto spominje u neodređenom obliku, onda želi se ukazati na veličinu tog znanja. Spravan prijevod, zasigurno mi da Davudu i Sulejmanu dali znanje i to kakvo je znanje. Dali znanje i to kakvo je znanje. Pa onaj koji želi da bude vlada, onaj koji želi da vodi džamat, da vodi određenu skupinu ljudi i da to njegovo voćstvo i taj njegov rad bude veličetan, mora imati znanje mora imati šarijetsko znanje prije svega, a zatim dakle i ostalo kao što će doći. Mora, mora imati šarijetsko znanje. I samim ovim dijelom Kur'anskog ajta Allah subhanahu wa ta'ala postiće dakle to koji hoće da vodi džamat, da upravlja određenom skupinom jeli, muslimana, da ima nekakvu ovlast na njima, mora imati šarijetsko znanje da bi ih usmjeravao kao Allahom zadovoljstvu, a isto tako postiće sve nas. Jer svi smo mi manje više pastiri, kako je došlo u hadisu. Svi mi kod kuće imamo džamat. I svako od nas bi trebalo, sve jedan od nas i sve i jedna od nas trebala bi, jeli i trebali bi smo željeti tom svom džamatu, u svojoj kući, prosperitet, <coughs> lijepo budućnost, Allaho, zadovoljstvo, jel, zaslimo. <coughs> dakle, moramo se podučavati. Ovaj dio kur'anskog ajeta postiče nas da tražimo znanje. Da tražimo znanje. I šariatsko znanje, Allaho subhanahu ta'la na, i veća blagodat, nakon islama imana koju vijednik može da uživa, Nema ima veće blagodati dokaz tome jeste da je Allahov poslanik s.a.v. od Allaha tražio da mu poveća jedino znanje, ništa drugo وَقُرْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمَ i reci o Muhammede, Gospodaru moj povećaj mi znanje nije došlo povećaj mi metak, povećaj mi potomstvo povećaj mi ovo ili ono وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ i reci Gospodaru povećaj mi, povećaj mi znanje Dakle, to je jedna od Allahu i subhanahu wa ta'ala najvećih blagodanih. Nakon islama imana. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala prejasnil tome i govorio u suri Al-Muđadalu, 11 majetu, pred kraj, kada kaže, Yerfa illa hulladina amenum minkum, walladina utul ulme darađat. Allah subhanahu wa ta'ala između svih vas, An posebne darađe, izuzima vjernike, dakle, izdvaja vjernike, a među njima, među vjernicima, izuzima onih kojima je dato znanje. Dakle, i svih ljudi Allah subhanahu wa ta'la odabire vjernike, a zatim od tih vjernika na posebne stepeni, na posebne deređe, izuzima, izdvaja, izdiže one kojima je Allah subhanahu wa ta'la dao šariatskog znanja. Dakle, šariatskog znanja je jedna od Allaha i subhanahu wa ta'la najvećih blagodata. Dobro, kada je to Allaho blagodato, onda na njoj moramo biti zahvalni i onaj koji bude postavljan. Da vodi džemat neka dobro zna da nije postavljeno od strane ljudi, nego je postavljeno od strane Allaha Subhanahu wa ta'la. To je blagodat. I treba da bude svjesna da dakle, kod te blagodati i da zahvaljuje Allaha Subhanahu wa ta'la na njoj. Zato vidimo Davuda i Suleimana, babu i sina, da su rekli, Wa qada vina. Dakle, wa qala su govoli, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah il ala kathirim min mm -hmm. ibadihil mu'minin. Neka ihvala Allah Subhanahu wa ta'la onome koji nas je odlikovao, nad mnogim vijednicima njegovim robovima. Dakle, kako odlikao sa vjerovjesništvom, sa poslanstvom, sa posebno, dakle, šerijetskim, šerijetskim znanjem objavom knjige, jel' i slično. Oni su bili zahvalni, Allahu Subhanahu wa ta'la na tome, i dakle, svaki onaj koji uživa bilo koju blagodat, općanito od Allaha Subhanahu wa treba nam bude zahvalan, ako želi da tu blagodat uživa i više. Još više, još duže. Ako želi da uživa tu blagodat, moraba biti zahvalan Allahu subhanu ve taala na tome jer je Allah subhanu ve taala prejasno rekao ah usurija ibrahim wa id ta'adhana rabbukum se kada je vas gospodar objavio ako budete zahvalni ja cu vam dati ja cu vam zasigurno povećati jednostavna formula Dakle, ukoliko želiš da uživaš blagodat koju uživaš, želiš da uživaš još više i još duže, dugotrajnije, budi zahvalan Allahu subhanahu wa ta ta'ala na toj blagodat. Kako biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta ta'ala na blagodatima, mislim da bismo trebali znati da to je zasadna, posebna tema. Nije samo dakle da se kaže, gospodar, hvala ti čukar tebi i slično. I dakle, blog da treba priznati Allahu subhanahu wa ta'ala naša ljubav se treba kada god spoznamo neku blagodu da nam je Allahu kazao naša ljubav prema njemu se treba povećati ili tako Allahu pripada najuzvišeniji primjer da vam neko na dunjavku dođe i non daje vam čini vam dobro činjstvo, no što vam daje zar se vaše srce ne bi povako počelo vezivati za njega zasigurno, a brojno su Allaha i u blagodati ne možemo ih ni pobrojati, pa zašto da se naše srce ne veže za Allaha jednog jedinog ako biste vi brojali Allaha i u blagodati nikada vi bi ne biste mogli brojati dakle kada god nam Allaha ukaži neku blagodati mi je spoznamo, na nama je da priznamo tu blagodat da svoje srce vežemo za Allaha da se naša ljubav poveća, je Da, ne smatramo da nam je neko drugi dao tu blagodat, jer jedino Allah subhanahu wa ta'la da tu blagodat koristimo u pokornosti njemu. Evo, dakle, oni su rekli وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَذِي فَضَّلَنَ عَلَا كَثِرِ مِنْ عِبَادِهِ Dakle, odlikova ovih je nad vjernicima sa tim šerijatskim znanjem. Dakle, i kada god nešto naučimo iz Allaha i vjere moramo da budemo dakle posebno zahvalni Allahu subhanu ve taala tome zašto za to što je to najveća Allahova blagodat koju možemo doživati nakon islama i imana na drugoj strani nakon što smo zahvaljali Allahu subhanu ve taala dokaz da je to znanje koje smo stekli ispravno znanje i da smo se koristili njime moramo biti skromni prema Allahovoj robosti ne tražimo šerijsko znanje da se izdižemo nad njima Šarijat, ko hoće visinu, ko želi ugled, čast, poseban položaj, neka traži šarijatsko znanje radije Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji bude tražio šarijatsko znanje da se uzdigne nad Allahim robovima, a, samo će dakle, povećat se oholus kod njega i povećat se grijesi. Šarijatsko znanje se traži radije Allaha subhanahu wa ta'ala i što god čovjek više sazna iz Allaha subhanahu wa ta'ala vjeri, na drugoj strani mora da bude nenebnovno skromniji, ponizniji, sve više i više nemoguće, dakle, da traviše riesko znanja, da se sve više i više oholišno neukiva. To nije put Allahovog poslanika. Ako misliš da je to sunet pogriješio si u slijedjenju osobe. Allahov poslanika Sala, nije takav bio. Što god bi mu više dolazio dakle, osoba koja je bila nauka. što god je dakle, ona bila više neuka, Allahov poslanika, da Sala, na njemu je bio sve više ponizni i skromni a što god je bila osoba učenija i griješila Allahu poslanika alihi salatu sam jeli, oštrije bi ga korio za nije rekao Omeru radijelallahu talam kada je ga vidio da čita strancu rata da se nije zatrvenio sao Allahovu poslanika alihi salatu sam maljutio se i rekao ostavite Omer da je Musa alihi salatu sam živ on bi ne slijedio ne bi mu preostalo ništa drugo osim da ne slijedi Muaz ibn džebel kada je planjao jaciju sa surom el-Dahar učio sura el-Dahar na jaci namazu i pozvao ga Allaho kod sami, ali sam, sam kasnije kod sebe, nije prestao govori e, ti e, e, zar ti da iskušavaš ljude, zar ti da ljude dovodiš jeli, u... na ugodnost o Moaze, a ti poznaješ koje je Moaze ibn Đebal? Ashab je najbolje poznao Halali Haram, najbolji pravnik koji se ikada pojavio, sutra na sudnjem danu, predvozi se sve pravnike, sve fakije. Ali kada je došao Beduin i pomokrio se Ekremakom Allahom mesđidu, pa skočili pojedinci da ga zaustavio u toj njegovoj nakonji, Allaho poslanika Arihisali sam rekao, pustite ga, čovjek je krenuo, šta će? Hoćete sad i vas u unečisti, da unečisti još veći dio mesđida, da sebe unečisti, da sebi nanese voli, dakle mnoge druge posljedice koje bi mogao da nanese takav postupak azhaba. Pa nakon što je čovjek završio, Pa je Baduin završio se svojom fiziološkom potrebom, rekao je Allaho poslanika alihi sallacama shaljnao ti iste i prospite kam vode na ono što je on uradio, a njega pozvao i rekao nije nešćid za toga napravio. Nešćid nije sazdan, sagrađen zbog toga, već samo zbog obavljanja namaza, učenja Korana i slavljenja veličanja zikra Allaha Sušanova ta. Dakle, blago ga je poslavit. I mnogi drugi primjeri, kada god bi mu dolazili neukvi ljudi koji nisu stanovali u Medinu. Medini se tražilo znanje. U Medini su bile halke Allaho u poslaniku Alihi s.a. učeni ashaba, beduini su stanovali izvan Medine, i su imali znanja, bili su neuki, pa kada bi dolazili Allaho u poslaniku Alihi s.a. on bi se prema njima glavu obhodio. Zašto? Da dobije nešto od njih dinara i dirhima? Ne, a im dostavi su Allahovu s.a. E ta takvi trebamo i biti njih. Što god više naučimo, Dakle, trebamo biti mjelostiviji prema drugim ljudima, onima koji nisu u mogućnosti da nauče Allah subhanahu ta'ala djela. Pa je rekao Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala, ukoliko čovjek bude tražio znanja radi Allaha to znanje, učinit će ga skromnim i poniznim, dok ukoliko ga bude tražio radi nečega drugog ili radi nekoga drugog, to znanje povećat će samo grijehe i oholosti. Također je rečeno od strane naših prethodnika čije povećanje znanja ne bude i razlog povećanja bogobojaznosti, skromnosti, poniznosti, neka on preispita svoje znanje, neka on preispita svoje znanje. Dakle onaj od nas, onaj od vas koji ima šarijesko znanje i poslije se oholi nad Allahim robojima, drži im lekcije, šamara i slično neka preispita to svoje znanje. Zašto? Zato što Allah rekao u suri Fatir: "Inna ma yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama". Allah subhanahu wa ta'ala se istinski boje učeni ljudi. Ako tvrdiš da si učeno da moraš da budeš pobojazan, moraš da budeš skroman, moraš da budeš paničan. Yeah. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže dalje, u 16. ayetu u Oliverice Sulaymano Davud Vao, pa kaže ja, a junas, učini nam, meni, da ptice govorimo, i daj nam od svega, jer ovo je dar, veliki. I on je Sulejman i David, i Sulejman nasljednik Davuda, a Sulejman i David, kako je stajalo u prethodnom ajetu, to je ogromno znanje, šerijatsko znanje, ogromno znanje. Pa zaključak je koliko ode prisutnih džamata, na njegovo mjesto treba da dođe učeni Na njegovo mjesto bi treba da dođu učeni, ne bilo ko. Hajde. Tvoj mandat je pola godine, godina, dvije godine i slično prohabarate malo mjenjačem se, ne može tako. Ako želite verićatan rad da polučite rezultate ili da možeš očekivati, dakle rezultate, mora dakle tako da takav džemat vodi učena, učena osoba prije svega dakle u šerijskom znaju. Ja imam takvo dakle, šerijsko znanje. Govarite Sulejmanu Davud i ovde dakle Riječ o naslijestvu i Suleiman naslijedi Davuda, riječ je dakle o ovom naslijestvu, naslijestvu u vjeri, naslijestvu u poslanstvu, naslijestvu u vjerovijesništvu, ne dakle o imetku. Zašto se ne može reći da je ovdje Suleiman naslijedio Davuda u imetku? A? Da se ne biste uspavali. Zato što je dato manja, nije dato. O, kako nije dato? Davud je imao i metke i metka, Suleiman. Nije Ja, dobro ali imali su mnogo imetka da su vladari Bio je poslanik, je. Bio je nećeš izvući čin... iz ovo kuransko gajeta ali moraš poznati nešto drugo došlo je u hadisu da je rekao Allahov poslanik mi vjerovijeski no. poslanit se ne nasljeđujemo ono što ostane iza nas od imetka to je sadaka to je sadaka dakle, da je ostalo i ako je ostalo iza Davuda to se dijeli dakle, sinom ne ostaje njegovim sinom I također, nije da ovdje imamo samo Suleimana, od sinova, imao je mnogo Sinova, tako, pa da je riječ o nasljeđivanju metkom da bi bili spomenuti i drugi, a ne samo Suleiman, ali nije zapamćeno da je neko drugi od njegovih sinova bio vjerovjesnik i poslanik, ne zabilježava, dakle samo Suleiman, pa je dakle ovdje riječ o nasljestvu u poslanstvu, u vjerovjesništu, u nasljestvu u vjeri. Pa ovaj dio kuranskog ajeta, dakle prije svega poručuje nam kada ode Emir učen, na njegovo mjesto treba da dođe učen. I također pa, druga poruka, jel i poluka, da vodimo računa šta ćemo mi ostaviti svoje djeci u nasljestvu. Kakve ćemo biti vjere mi, pa šta da djeca naslijede od nas. Dobro dakle vodimo računa. Kako ćemo se mi pridržavati allahovi vjeri pa da djeca tokom našeg života gledaju juče od nas pa da nas naslijede, pa nas naslijede, jel'i? U tome. Pa kaže dalje Suleyman a.s. a.s. O ljudi. O ljudi. Kako je ovo? mogao da kaže među četiri zida, ili? Ne, izašao je pred ljude. Ljude je pred sebe. Dakle, svoje džematlje dojao pred sebe, ili on izašao pred džematlje, dakle, prijesednik mora da se susreće sa svojim džematljama. Efendija, imam, vođa, mora da se druži sa svojim džematljama, ne da treba deset vrata otvorti dok se dođe do njega. Deset brojeva nazvati da se dođe u vezu s njim, ne. On mora da bude dostupan svojim džematljama, da izlazi i da govori o radu džemata, da podnosi izvještaje svojim džematljama. O ljudi, izašao je Sulejmani, dozvao svoje bakanje onlim na mentika ptir i otina min kulli shej in hada lahu al fazl al adin uldi nama je dato da razumijevamo pticije glasove da razumijevamo pticiji govor i dato nam je mnogo drugo znanje i doista je ovo ogromno Allahu blagodat treba to potvrditi To što su u prethodnom ajetu spominje se rekli neka je hvala Allahu zahvaljivali se na toj blagodati isto ovdje, na svakom drugom znanju dakle sve jednu blagodati koju uživaš šariatsko znanje ili bilo koje drugo znanje ili bilo koju drugu blagodat to treba priznati da je Allahu blagodati bitimo zahvalan na tome da to nam je koje je dao? Allah subhanahu wa ta ta'la dao nema nijedne blagodati da i mi uživamo da je od nekoga drugog počesto, nažalost, mi zaboravljamo izvora blagodata ili tako onaj koji je izvor blagodata znamo samo za onoga preko kojeg nam dođe ta blagodata ime je tako, ovo, i, ovo i ovo pa se njemu zahvaljujemo a počisto zaboravimo na izvor Allah subhanahu wa ta'ala prejasno kaže وَنَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ Allah oni koji poznaju arapski jezik bilo je dovoljno da se kaže وَنَا بِكُمْ نِعْمَةً فَمِنَ اللَّهُ jer je riječ dakle o allahu i blagodati je riječ o objektu dakle ova rije ni'me, blagodat dolazi u objektu, kada se uzme analiza rečencije, pa je bilo dovoljno da se kaže <coughs> ni'metin, nema blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allaha subhanatala, ali Allah ovdje potvrđuje sa min, sa prijedlogom min, pa kaže ama bikum, min ni'metin feminal, ama baš, ne ima ni jedne blagodati da je vi uživate, a da ona nije od Allaha subhanatala, ali nažalost, Čak i vjednice i musulmani koji su svjesni toga počesto zaboravljaju na izvor na Allaha Subhanahu Tala, izvor dakle te blagodati. Uđem namen te qatair, datu nam je da razumijevamo tiči govor. Data nam je odrijeđena blagodati, uživamo nešto. Prijesednik, vođa, imam, efendija, ova ili onaj koji je već koji je predvodi džemat, što god uživa od blagodati treba da pojasni ljudima kako je došao do te blagodati. Odakle ta blagodati. Da džematlije ne misle da je to od njihove članarine. Od ovo da je li od ovo. Dakle, treba da je transparentan, da kaže ljudi to mi je dato, Allah mi je dao, stekao sam na takav i takav jeli način. Dakle, treba da izađe pred svoje džematlije da govori o tom. Da ne bi dakle oni pomislili i da ne bi se počelo u džematu jeli govoriti na sva usta jeli dobio je ovako ili onako jeli slično i također jeli stoji puti i dato nam je dakle mnogo šta drugog dato nam je mnogo drugo znanje A pa, također onaj koji predvodi džemac pored šarijskog znanja treba da ima dakle znanje iz ostalih oblasti treba dakle da ima i ostale jeli sposobnosti pri sebi. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'am وَهُشِرَلِي سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْطَيْرِ فَهُمْ يُزَلْنِ i iskupiše se vojske pred Suleimanom. Njegove vojske iskupiše se pred Suleimanom. Evo opet, u nekoliko ajeta jeli ovih, dolazi iskup džematlija pred imanom. Što dakle, neminovno nam ukazuje da moramo izaći i miješati sa, sa svojim džematlijama. Da Efendije, imani, emiri, predsjednici udruženja moraju biti otvareni za svoje džematlije. Moraju se družiti s njim. Pa kaže, wa khushira li suleymana junudun ibra sulemana sa yaskubi sha vojske koje su bile sačinjene min al insi wat tayr od djina od ljudi od ptica i svi su fahum yuzun bili poredani u redove bili poredani u čete u tafsirima se stoji da dakle, vraćajući se na ovu riječ fahum stoji dakle osoba koja je bila u vazija a to je dakle onaj koji je bio zadužen za sve i jednu tu skupinu sve jednu tu četu sve i jednu tu grupu dakle svaka od tih grupa imala je osobu imala je dakle svoga predvodnika svoga da kažem lokalnog predsjednika i mama vožu koji je dakle njih poravnavao govori o njima gdje će ko da stane vodio reda dakle u toj skupini u toj četi jeli, da svako izvršava svoju, svoju dužnost da nestaje na mjesto drugog dakle kada bi bila smotra pred Solimanom Svete njegove vojske bi bile poredane u četre, bile bi poredane u skupine u grupe i svako u toj grupi morao je da stane na svoje mjesto i opet da tom grupom bio je, vi ste bili u vojsci ja nisam bio, vlagi sam odlazit deseta, dakle nešto slično deseta koji je vodio računa dakle u tim svojim vojnicima gdje će ko da stane niko nije smio da stane na nečije drugo mjesto ne ne, ti imaš u džematu tu zadržbinu, ti moraš da stojiš tu ti moraš u džematu da radiš to i to nemoj se bak Ti trebaš dakle da staneš tu i da vodiš računa od tobe. Nemoj stajati. Ima na drugo mjesto ko će, jel i drugi da stane. Pa ovaj dio Kur'anskog reta, dakle, poručuje nam prije svega da se moramo miješati, emiri, vođe, imami, besednici moraju se miješati sa svojim džematlijama. Zatim, jeli, džematlije moraju biti podijeljene u skupine, u grupe. Ovaj sektor toliko broji džematlije, ovaj sektor broji toliko džematlije, i opet oni dakle imaju nad sobom nekoga, je li nagređenom, koji će njihov radu smjeravati, a kasnije glavnom predsjedniku podnositi izvještaj. Predsjednik ne smije da bude onaj koji treba da dadne i da stavi tačku na i kod svakog, da bude kapak. Ne smije se ova sjelca zavrnuti dok ne pita. Ne smije se promijeniti utičca dok se on ne pita. Pa za jednu običnu utičnicu ili za jednu, ne znam, sudop treba ubacit u kojenju u džamatu, treba čekati pola godine dok jel presjednik taj kaže ne može tako nema rada u je ako se ako se bude uvijek čekalo da glavni presjednik mora je da dadne svoju saglasnost ne on dakle treba svoje džamatie da podijeli da nadjima je li odredi nekoga ko će upravljati njima u tim sektorima a kasnije da oni polažu je li njemu da se savjetuju s njim da on da klima daje smjernce uputstva oni dalje prenose na svoje na svoje je li i dakle treba da se zna red i disciplina u džamatu Svako treba da zna svoje mjesto u džematu, da zna svoje sposobnosti i da dođe i da kaže ja sam sposoban za to, moramo živjeti u džematu, moramo raditi u džematu. Ne možemo čekati da neko drugi dođe i da radi za nas. Dakle, moramo mi raditi. Neće džemat napredovat, neće islam i muslimani napredovat sve dok sve jedan musliman ne bude radio za islam. Sve dok mi budemo prebacivali tamo na nekoga drugog, ima neko drugi koji će raditi, nikad neće biti hajira islami. Ja ne znam da li sam ovdje spomenuo taj primjer desio se dakle istini događaj u jednom naselju muslimanskom, nažalost ali to je često desila se glad tolika glad je bilo ljudi koji su umrli bilo je, dakle na koji su umrli kako se kaže, namjesnik tog mjesta jeli predsjednik mjesne zajednice jeli tog mjesta zna da ima hrane ima imućnih ljudi. Samo da ti imućni ljudi donesu hranu, moglo bi se određeno vrijeme, dakle da se preživi i prebrdi ta kriza. Pa je došao na ideju i kaže, sazvao ljude na trg, izašao, mješao sa svojim ljudima na matlijama i kaže ljudi, ja, ako Bog da imam rješenje. Postavićemo ćemo, taj taj dan, i tu i tu večer, i postavit ćemo velik lonac. Od svakog od vas, dakle mještanina se ne traži nešto mnogo. Traži se samo da dođe sa čašom mlijeka. Pa onaj koji nema, toliko je svima omašan, glad ga toliko je obrala, nema ništa u kući, da pozajem je od koji ima, nije mnogo pozajemljeno. Kada bude u mogućnosti, lahko će vratiti čašu. Neće se mnogo zadužiti. Kad sve jedan od vas neka dođe sa čašom mlijeka, ali neka dođe sam. Kada bude sipao svoju čašu jeli, u taj lonac, kotalo, šta je već, a onaj neka, niko ne glada neka ne dođe s nekim upratnji pa da on gleda kako sipa, ne. Kada dođe, neka izvadi svoju čašu i neka izlije i neka pretpusti mjesto drugom, neka drugi dođe. I postavili su, odredili su taj dan, i to večer, narodno večer iza toga dana, i dolazio i narod, sipao, sipao, sipao, sipao, sipao, svim još tam, svako je dašao, pratili su. Tiko ujutro, dakle ta večer je također prošla, ujutro kada su došli da podignu, trebalo je taj lonac ili poklopac, lonac otkriti poklopac, podignuti, trebalo je mnogo ljudi došli da podignu i kad su podignuli, našli su pun lonac... Vode. ...pun lonac vode. Našli su pun lonac vode. On je to i htio da dokaže gdje je problem. Problem je... Zašto umiru njihove komšije? Zbog njih. Sve jedan od njih koji dolazio, dolazio je sa čašom vode. I kad je sipao, govorio bi, ova moja čaša vode neće se primijetiti u loncu mlijeka. Ja ako ispijem čašu vode, a bit će lonac pol mlijeka, ta moja čaša vode neće se primijetiti. Ali problem što svi tako razmišljaju. E, problem je i kod nas, braće i sestara, što svi tako razmišljaju. dočekamo so, nekoga drugog, da nam dođe, pa da nam kaže, ljudi, ovako trebate živjeti, da nam neko napravi plan i program kako da provedemo danas dan. Što niko od nas neće da potegne, da, da se zabrine za sebe i za svojih djecu. Niko neće sutra stati, da pa, dakle, tebe braniti preda Allahom s.p. Ti ćeš zasebno stati sa svojim gospodarom i razgovarati. I polagati računom kako si proveo svoj život na biljanju. Hm. يا قال الله سبحانه وتعالى حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت النملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحيطن بكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اتديروا Смотре. Začiniena iz brojnih vojski. I, i Suleiman. Vojska i Suleiman, znači prijesednik džamata, <coughs> imam, vođa, ko je već, mora da bude sa svojim džamatijama u akciji. Nedaleko, tamo, negdje u pozadini. Nego dakle treba da bude prvi. I poslanik alihi salatu sam naš, poslanik Muhammed alihi salatu osallam bio prvi. Kad je gradio meščit, bio je kada svoj mešću do nadini, bio je prvi pa bi ashabi da ponesu od njega onu gromadu, jel, kamena koja se zidala koja se stavljala u red pa bi govorio, ne ne, meni treba ono što treba i tebi I meni treba dobri djel, kao što treba i tebi nije bio od onih koji će doći za moj na kraju presjeći vrpco ili položiti kamen temeljaci nego je dakle od početka do kraja bio sa svojim džematljama I bodrio svoje džematlije. O tako prenosi se pojedine jeli, pjesme da je pjevao ustičući unhađer en sarija na rad. Jeli, I takvi trebamo biti mi. Pogod, dakle ima ovlasti, a do određenom skupinom ljudi, dakle vodi džemat ili ni roditelji moramo biti primjer svojoj djeci, ne spominjati tamo nekoga i prepričavati govoriti o Allahovom poslaniku alejsolutun, ni suštas o proznost njega. Ne, jer dakle mi moramo biti prvi koji će je li predočiti, je jasno kakav je bio Allahov poslanik alejsolutun svojoj djeci, da gledaju kroz davs Allahovog poslanika alejsolutun. Dakle moramo biti sa svojim džematijama prvi. Hatta i da eto alawadinum قالت نملة لابل مهن نمدخلوا مساكنكم يعني مراء كذا سو došli u u dolinu su lemane njegove vojske ogromne vojske mrav je video dakle, tu vojsku Sulejmana je rekao svojim su narodnjacima komsjama omravi ulazite u svoje kuće. la yahtiman nakum Sulejmanu i junutu kako Sulejman i njegova vojska ne bi izgazili a da to oni ne osjeti Pa se Suleiman Alihi Salatu sam nasmijao, kako što i dalje u 18. majtu. وَتَبَسْسَمَ ضَحِكًا Tebesum u arabskom jesku je malo kad razvučeš usne. A dahik, kad se nasmiješ glasno. I nije mogao više, on se nasmijao razvuku usne, ali nije mogao više pa je on ta pukao. Glasno se nasmijao. Kad je čuo, kad je čuo mrava. Dakle, ispoznao Allahu blagodat, koju mu je Allah dao blagodat, da razumije to tog mrava. Zatim, kada je vidio požrtvovanost mrava, koliko se žrtvoje za svoj džemat, a kako se ljudi malo žrtvuju za svoj džemat. Spominje se u pojedinim kakvirima, ovaj mrav koji je uzviknuo je rekao ljudi, eto su da imana sa vojskom bješte u svoje kuće. Nemojte da vas on izgazi, ja nećem primijetiti. Spominje se da je to bio njihov emir. Mrava. Zato se kaže u arapskom primjeru sejidu qaumihi haodimuhum dakle onaj koji vodi neki narod jeste onaj koji hizmeti izmeti narod dakle taj predsjednik je postavljen radi džematlje a nisu džematlje dovedene da bude njemu dobro, ne ne on je postavljen na to mjesto da bude džematljama dobro da se nastoji im omogućiti svaku korist i odagnati od njih svaku štetu Allahu da zove zbog toga je on postavljen Zato se i kaže onaj koji vodi neki narod jeste onaj koji najviše ih izmeti tom narodu. Odnosno koji vodi mora najviše da ih izmeti svome narodu. Pa se dakle spominje da je to bio Emir Mrava. Gdje je bio? Neljde tamo na, na Jorganu, nogu preko noge ili slično kao što naši. Udobnim foteljama ili slično. Ne se danima na telefon slično. Ne. Već je bio dakle, brinuo se za svoj narod, izašao, podao. Kao što je Omero djevla hotelom hodao, tako, znao bi noću ili danu se zamaskirati, premaskirati da ga niko, jeli, ne vidi, zamaskirao bi se i odlazio bi na gledao svoje džematlije. Noću također bi od vrata do vrata, jeli, prisluškivao, gledao kako je stanje, prozo Roz, bi gledao kako je stanje u džematlije u kućama. Pa poznato vam je dobro da je rekao, ako bi nekao, na sjeveru Iraka, šta? Ovca slomila nogu, zato što ja nisam poravnao put, omer bi bio sutra otvoran, prilo bao. se za ovcu. Mi se ne brinimo za svoju djecu. A kamo li da se brinimo za stanjenu džematu? Djeca su nam banditi. Najgoriji u školu. I hoćemo proštaniti to da nikad. Ne ima bolje. Mogao je vrlo lahko da sebe i svoje bližnje pokupi, lirđa tunajmi, pobježe od Sulejmana i odostali da se spasi. Ne, u njemu je proradila svijest za džemat. Da živi sa džematom, što god se desilo njima, neka se desi i njima. E takvi trebaju biti i naši predsjednici. Vođe, imam, ofendije, moraju dakle da budu s narodom. Što god zadesi narod, neka zadesi njih. Od dobra ili a ne dakle ja ću se nasigurno spasti sa mojim žematnima što god što god hodim <coughs> yeah. zatim kaže Allah subhanahu wa ta'la ta kad se da'te Suleiman nisam završil taj ajt va tebe se dahika pa se nasmio uglasno zatim nakon toga rekao rabbi auzi'ni an ashkure ni'metaka leti an amta wa la valideja wa la amela salihan tarda Uadhil ni i rahmeti kefi'a ibadika salihin Rekao je kada je vidio, kada je čuo što je rekao taj imrat I vidio dakle, kako, se, kako su mu poslušni, kako se skrivaju Nasmio se glasno rekao je gospodaru Omogući da ti budem zahvalan Na blagodati koju si dao meni i mojim roditeljima Jer obično dijete uživa blagodat koju uživa i njegov babo i majka i omogući mi da činim dobra djela i svojom milosti uvedi me među tvoje dobre robove. A. Dakle, trebamo biti ovaj dio Kur'anskog ajeta postiče nas da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'lom na njegovim blagodatima. Međutim, ne možemo biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'lom njegovim blagodatima ako nam to ne omogući. Zato, dakle, trebamo tražiti od njega da nas pomogni da mu budemo zahvalni. I što god nam treba, tu trebamo tražiti od Allaha subhanahu ta'la noso, da nas on pomogne u tome. Zato bi Allahu poslanik alihi sallahu sam'ha znao reći Muaz ibn džebelu, uhatio ga je za rame ili tako poznatom hadis i rekao o Muaz je doista te ja volim radi Allaha. Nemoj nikada propustiti priliku da nakon namaza, jeli, završiš namaza da ne kažeš Allahumme inni ala dikrke šukrike, vahusni ibadetik. Allahum me ayni, Allahum moj pomozi me, ala da te često spominjem u zikru Tvome. Pomozi me u zikru Tvome, da te često spominjem, da ti često zahvaljujem i da ti ispravno robojem. Hm? Dakle, moramo se pomagati Allahum subhanahu ta'la u tome. Zato najbolja dola je koja dola? Fatihah, jel? Kažu Fatihah, pa zaslu Fatihah. Fatihah zao, Fatihah zao, <coughs> ha, najbolja, najbolja dova je u Fatihi, tako ja. je došlo, i ja buduva i ja ke to je najbolja dova, <coughs> najbolja dova je dova Fatihi, i ja buduva i ja ke samo tebe obožavamo i samo tebe pomoći tražimo, za Završi sredstvo, završi sredstvo, završi sredstvo. Ako većte da razumijete Kur'anski ajet najbolje, pravili ste v sirak, jeste da kraj vratite na početak. Da kraj ajeta vratite na početak. I samo o tebe pomoć tražimo na obožavanju samo tebe. Samo tebe obožavamo. I samo tebe pomoć tražimo na obožavanju tebe. Ha? Da ostaneš muvahid. Istinski Allahov rob. Samo da njega obožavaš. Ne možeš ti to svojim rukama. I trebaš tražiti pomoć Svakako. I za ostalošt. Ali ovo najpriče, smo zbog toga stvoreni. Samo njega obožavam. Umahalaktul džinna ulinsa ila liahudul. A džine i ljude. Nijednog džina. Nijednog čovjeka nisam stvorio. Osim da me obožavaju. Doslovani najbolji prijatelj. Pa zbog toga trebam tražiti pomoć od Allaha subhanu wa ta'la u tome. A i u svem, svem u tostavom. I također kaže da činim djela kojima ćeš ti biti zadovoljeni. I svoju milosti me uvedi u svoje dobre robove, svojoj milosti me uvedi u dobar džamat. Jeli? Budem li sa dobrim džamatom, <coughs> sa dobrim tvojim vjernicima i čim ću dobro djelo. I biću ću zahvalan tebe, jer će me na to. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala Utefakqade tajr. Utefakqade tajr. I on, Suleiman, izvrši smotru ptica. Pretraži ptice. <coughs> dakle, vojsku ptica. Vakar, hm. fekaru, ma lije la aral hudhud amkane mine l'gha'idin kaže šta mi je pa ne vidim hudhuda ili to on stvarno odsutan kada je postrojio vojšku sačinjenog ptica pa, ali ako je on postrojavao ptice onda bi je miri vođe fendije imami trebali postrojavati svoje džematlije nadgledati njihovo stanje pratiti njihovo stanje pa je on pretraživao sve te ptice i na kraju ne vidi Koga? Hudhuda. Kod nas se prevodi hudhud kao pupavac. Kao mala sićušna tica. Tica. Od te ogromne vojske i ogromnih vojnika on čak vodi računa i ono malom hudhudu. Dakle, emiri, vođe, i imami nikoga ne smiju u svome džematu pocijeniti. Nikoga odbaciti. Naročito u vremenu i mjesto gdje živimo u kakvom vremenu živimo i ko nas sve okružuje sve jedan musliman je dragoćen sve jedan musliman je dragoćen koji pada Allahu subhanahu wa ta'la na seždu makako je izgledao i makako dakle nešto drugo radio što mi ne radimo ali pada Allahu subhanahu wa ta'la on je dragoćen treba da čuoti imao pri sebi nouotarija nećemo opraviti te nouotarije nećemo reći dobar stih dobar si ti kada su u pitanju ostali ali te stvari kod se ne moraš popravljati i traži će puta, načina kako da popravimo te njegove greške ali zbog ti njegovih grešaka još dalje ga gurniti u greške a odgurniti ga jeli i potopiti ga ne naći ćete u prvo doba islamu dakle zlatni generacija pa nadalje kada bi se neko pojavio sa novinom što nije bilo poznato ranije bio bi odmah izrašetak. Bio bi odmah pato sa njim opravio. Zašto? Zato što tu nije bilo poznato. I odmah se u korijenu sasjecao. Ne smije se dalje širiti. Međutim, kasnije, nakon 6-7 stoljeća, kad je to bilo uveliko prošireno i kada bi takvi dolazili, svakodnevno se pojavljivali, da li je tako postupano s njima? Kada su bili mnogobrojni nevjernici, kada su nevjernici okruživali muslimane, neprestano vodili ratove s njima diskursije bile sa onim ljudima koji su bili vjernici pa izašli iz vjere zbog akaičkih objeđenja Šeholi stanovivnica i nije živio u tom vremenu nije poznato da bi te iz prvih generacija koji bi dolazili sa tim novinama da bi postupao kao što su postupali u njihov vijema koje možete pratiti neću da spominje imena da nekom ne bi bio fitna kako ime Kada bi se pojavljio to prvo doba islama, veliki imami došli sa nekom novinom, bili bi oporani od drugih imama. Jer ne smije da se to dalje širi. Međutim, nakon šest, sedam stoljetja u vrijeme, šehi islama imte nije poznato da je on te imame koji su došli sa novinama i gdje spomenuo pološinu. Da je tak, takav žestok govor uputio njima, bilo li protiv njih, nije poznato. Zašto? Zato što je živio u takvom vremenu. vremenu živio u vremenu kakvom živimo malte ne skoro i mi kada su nevjernici oko nas ha? kada je mnogo od muslimana koji su bili muslimani pa su zbog poji akajski ubiđenja izašli izvjerili kada se ne piže dobro muslimanima i sad mi trebamo se još više cijepati udaljavati, gurati, odbijati jedni od druge, ne, pak i dakle musliman nam je dragocijeni mora da nam bude dragocijeni naći ćete u musnedu imama Ahmeda a ono što je Imam Ahmed zabilježio svome musnedu to je bio njegov mezheb To su bili njegovi stavi. Hadise koji koje je bilježio svojom Musnedu, dakle, zatraženo, kao što je poznato, pamtio je milijon hadisa, pa je zatraženo od njega da napiše Musned, napisao i svoje glave 40.000. Ne samo hadisao, dakle, se senedima, sa lancima, 40.000 i svoje glave. Ali nije spomenuo ni jedan hadis, ali dakle, on ne radi po tom hadisu, dakle, to je bilo njegovo stavo. Pa je u tom Mosnedu sviđalo se nekom ili ne. Možda neki čuju prvi puta, postupali su potpuno drugačije. Da je došao čovjek poslaniku, Ali Hisalusa mi rekao, ja ću primati islam, bit ću musliman, ako samo dva. Dva namaza. Neću da klanjam pet. Ja ću klanjati samo dva. Ja ne mogu da klanjam pet. Kaže, hajde. Ulazi. Ulazi u islam. Primi islam. Primi Bolje i takav nego nego da kuda ostane. Pa je postao čovjek prokvalno svih pet. Dakle, svako nam je dragoćen, svako nam je, jel i važan. Odpogledajte kako kaže. فقال ماليه لا أرال هدهد أمكان من الله إبين Kada je primijetio, nije ga vidio. Izostao je taj هدهد. Šta je rekao? Znate da ne te E, to je postao, to je postao. Nemoj da skačes na... Prvo je rekao zašto zašto ponavljam podcrtavam zato što mi potpuno drugačije postupamo rekao je šta mi je to pa ne vidim hud huda ili on sporno odsutan Kaže ibn Kefir kada komentariše ovaj ajet proširuje malo značenje pa kaže jeli me to moje oči varaju ili me to moj vid izdao pa ga ne vidim a tu je ili sporno je odsutan Hoće da ti poruči Allah wa kroz ovaj primjer Kada hoćeš nekoga da optužiš za grešku, prvo sebe optuži Prvo sebe, provjeri Jesi se li ispravno zaključio, pa onda dakle rekao da je drugi pogrišio Nama je dobro poznat, svako znamo upirati, jel' tako u drugi. Upirimo jedan, a ovamo tri u sebe Jel' tako? Pa dakle prije negoli drugog optužiš za grešku dobro, dakle ispitaj, provjeri Nemoj se također priključivati govorima drugim. Drugi su rekli ovom oh, um, i onom, pa se i ti priključiš. Dobro nam je poznato, jeli, kada se desila, nažalost, potvora na ajšu, radijallahu talanha, kada su mnogi stali da jeli svojim jezicima pričaju mnogo šta o njoj, da je Allah subhanahu talovu i rekao, zašto? odma čim ste čuli, niste rekli, hada buhtana nadim, doista je ovo očita potvora. Misliste da je to malo, doista je to kod Allah subhanahu talovu, krupno, ogromno. I ste mislili, riječ, dvije rije, rije, rije, rije, rije, koje kažeš svojom bratu ili svoje sestre, je to nešto malo kod Allaha subhanahu wa ta'la, to je ogromno dobro na nepoznat hadis kada je Aisha radijallahu ta'l'anaha rekla Allahomu poslaniku a.s. sa svome suprvu, šta će ti za fija? Šta će ti Safija, za fija ženu kada je takva i takva? Pokazala rukom na nje, ni za ko će žena ima ljepši žena, ma bolji žena, šta će za kada je takva i tako. Svojom rukom pokazala na, na nje ni za krast. A šta je rekao Allaho Kusani kao? Rekao pa je, je Laqad bahri Rekla si samo jednu riječ. Haman njeni rekla, nije izgovorila, samo pokazala. Ali šaret, je nekad dovoljani govori više nego nekoliko riječi. Rekla si riječ koja kada bi se pomiješala sa svom morskom vodom ili doslovan prijevod s, s muljem digla bi mulj sa dna. Samo jedna Ej, šta mi govorimo danas jedni o drugim? Nema mulja koji ne bi bio podignut. Dakle, kod Allaha to nije ni malo bezazlano, ni malo malo. Makako mi to smatrali, je mali. smatrali malim. Dakle, ukoliko želimo da donesemo nekakav svoj sud, ako već trebamo donijeti onda dobro provjerimo, jeli li dakle dotični doista počinio grešku? Pa ako je počinio grešku onda možda imao pravdanje, jer kao što kaže, jeli rekao je nakon toga Sulejman alayhi salatu vesselam ja ću ga za sigurno teško kazniti ili ću ga čak i zaklati ubiti ali ako mi donese opravdanje pustiću ga pa dakle, možda prvo da provjerimo jeli je on počinio grešku pa ako i počini grešku opet ne mogu odbacivati možda čovjek ima opravdanje možda čovjek ima opravdanje ovaj veliki islamski autoritet Šejh Islam ibn Tejnira nak Allah otela kao što je poznato napisao je knjigu koja nas je prevedena knjišta, dušura odklanjanje grešaka od velikih imama i u toj knježci, u drugim svojim knjigama spominje primjer, poznato vam je ha? Imam šafija, rahimahullahu ta'la, bio je stava i ovo samo spominjemo je do Allah da bi neko onaj, jeli prihvatio se pa kaljao te velike imame, ne, nego samo kako je šeh sam tražio opravdanje šeh, e, imam šafija bi bio stav ako koliko žena dotakne svog muža ili bilo kojeg drugog muža dakle dijelom, bilo kojim dijelom tijela on gubi bi automatski na gubio apsolutno. Dakle, ne ovako, to znači samo dotakne glems, a dotakne je li odjećom ili s ličnom gubija I oni koji su ostali slijepo slede i mama Shafije u tom stavu, paraska da tava fel dokjave bježe u žena. Ako dotaknu slučajno ženom ili ona njega pokvare navdest pokvara aj hajde sa abdesti, je od pračetka Tavav i taj nikad neće daži sa svojim Tavavom. Imam Malik je zabranjivao da se posti 6 dana nakon Ramazana. Govorio da je to nautarija. Šest dana vala nakon mjeseca Ramazana. A, kod imama muslima zabilježena, jel' tako? Koji isposti mjesec Ramazan, nakon toga uslijde sa šest dana kao da je postio tijelu volbi. Imam Malik kaže, nena to je nautarija. Imam Ahmed Rahimahullahu tjela bio stava da onaj dan u koji se sumnja ili prvi dan Ramazana ili zadnji dan mjeseca Šabana, taj dan se mora postiti. Ima Ahmed je naređivao da se posti, taj dan. Neki, njegovji učenici su govorili izpred ostrožnosti, ne oni govorili da mora se postiti. A došlo jasno u hadisu, ko bude postio taj dan, je omušek, dan u koji se sumnja, je omušek, Da kad Asa Ebal Qasim iskazao je na neposlušnost, pokornost prema Ebal Qasimu, Mohamedu Aleyhi Salca. Hadis govori potpuno o drugom. Žihun islamica i mi je... Jesu pogrešili. To je greška. Ne može se raditi potom. Ali traži opravdanje. Zašto su počinili grešiti? Možda Hadis mi je došao do njih. Možda oni nisu smatrali da Hadis je rodostajni. Hadis bio slab kod njih. I, i, i tražimo opravdanje. Tako i mi koliko brat pogriješi grešku, ukoliko džematlja pogriješi grešku, ili ukoliko imam vođa pogriješi grešku presednik, jeli, prvo vidi, jeli doista počinio grešku. Ako je počinio grešku, tražimo opravdanje. Pa dolazi od selefa, tražimo makar 70, jeli je opravdanje. Traži, traži, traži, traži, pa bi jedan od njih znao govoriti, kada bi ispucao sve, svi 70, kada je sigurno jedno opravdanje, ali ja ga ne znam. Nije mogao da to uradio. Ne dolikojem muslimanu da to uradi, sigurno ima opravdanje samo ja ne mogu dokočiti. Ja, takvi zašto trebamo, takih trebamo biti, biti mi. Ja, tako je upitao šta mi je, ne vidim hod hodao je to on doista, doista od sultan. Zatim nakon toga je li rekao je, ako mi ne donese valjano opravdanje, doista ja ću njega teškom kaznom kazniti ili ću ga čak, ili ću ga biti ću ga čak, čak, čak zaklatiti. Nakon toga kaže, Allah subhanahu wa ta'la pojašnjava gdje je to bio hužhud, radi koje je misije, radi čega je, radi koga je izostao. Pa kaže, te meke te ba'id. I došao je za kratko vrijeme, nije se mnogo zadržao. Dakle, kada je na smotra i Suleman kada je došao do njegovog mjesta, nije ga našao, nije ga vidio, za kratko vrijeme došao. Zar onome koji počini malu grešku ne treba tražiti opravdanje? A kako? Ne treba tražiti više opravdanje. I zar koji je sićušan, koji je novu islamu, ne treba tražiti opravdanja. Svakako da treba tražiti opravdanja. koji je neuk, koji je neznalica, koji je džahil, ne treba tražiti više opravdanja. Svakako da treba tražiti više opravdanja. <clears throat> A nakon toga kaže njemu hudhud. Dakle, mala ptičica. Neki tamo njegov vojnik sićušan. Ja znam ono što ti ne znaš. Ja sam saznao, ja imam znanje koje ti ne znaš. Kome je rekao? Suleiman. Za koje kaže Allah subhanahu ta'ala Mi smo Davudu i Suleimanu dali znanje i to. kakvo je znanje? Pa kaže Suleiman, o ljudi, Allah nam je dao da razumije, vam govore i da to nam je mnogo drugo znanje. Gdje mu dolazi tamo neki siću za njegov i kaže ja znam ono što ti ne znaš. I šta radi Sulejman? Bježi balo jedan, ja od tebe da slušam. Bježi, mi će mi se s puta iznesi opravdanje zbog čega se izostal ili ti leti glava. Ne. Će, dakle, saslušao ga i nakon toga slijede Kur'anski ajit u kojima ono pojašnjava gdje bio, koga je vidio, šta radi taj narod i ona koja predvodi taj narod. Dakle, Sulejman posvetio mu pažnju i slušao ga. Uvažio ga, makako on bio sićušan makako bio možda neznatan kod nekih i nama da kada god nam neko dođe sa istinom mako on bio i ti imao znanja, bio inteligentan bio sposoban, neko ti dođe sa istinom uzmi, uzmi to prihvati to radi istine ne radi njega, radi istine ha. nemoj dakle s onim danjima koje imaš s onom sposobnošću i inteligencijom koju imaš da se uzdigniš gdje god, od koga god, dakle čuješ riječi istini ti prihvati. I takav je bio i Allahov poslanika alaihi sallatu srana, naš uzor vođa na kojim treba istinski da se povedemo. Ne samo da govorimo a ne vlutske mjesece. Rabiu levali, <laughs> kada mnogi pričaju o njemu, ali malo ko radi, malo ko slijedi njegov život, nažalost subhanallah, treba da se istinski povedemo. Njemu dolazi jebrej židov. Allahov poslaniku alaihi sallatu sallatu kaže, o Muhammedet I mi je rekao, prvije se, o Muhammede, tvoji sljedbenici prave grešku, griješe. Kako? Kaže ono što hoće Allah i što hoćeš ti, Muhammede, ne možeš tako? Kaže, ne možeš tako? Ono što hoće Allah jedin, tako će biti, nemojte to više govori. Uže od židova, jevreja, hej, nama dođe musliman pa neći da prijatimo od njega. A da nam dođe neko s onaj tamo druge strane, neko mi Pa za nije došao temin, ibn al-sabdar, koji i ispričao slučaj njegov slučaj njegov događaj njegov susret sa đavolom kako mi smo imamo svoj sa i saslušao ga zatim naredio muezzinu Allahu pokosanim kaleh salasam naredio muezzinu da kaže as-salatu jamia as-salatu jamia svina namaz svina namaz tako bi se pozivalo kada bi došla neka velika vijest kada bi svi trebali da čuju tu vijest pa su svi došli brojni ashabi prenose ovaj slučaj ovaj događaj ovaj hadis Pa loho poslanika Alihisa, sam kladnjao s njima dva rekata, nakon toga ispel se na minber i citirao ono što je čuo Tevima ibn Ausajdar i kršćanina, koji bio kršćanin total. tada. Hm? I nakon toga rekao, zar vam nisam ja o ovome sličnom govorio? Prihvatio dakle sve od njega, ja nisam o ovome slično govorio? Dakle, bio je takav, takvi trebamo biti i mi. Pogod nam dođe sa istinom, da trebamo, da, dakle, te riječi istine da prihvatimo. Da ne gledamo, dakle, ko nam dolazi, pa ako nam je došao ovakav ili ovakav, od njega sve uzimamo. Ne! Vez, dakle, gledamo šta nam govori. Pa ukoliko govori, a potvrda toga se nalazi u Kur'anu ili u Hadisu, uzmi to. Nimalo se ne libi. To što tebi on nije drelo, tvoje duši ne, ne, ne, ne, liježe, to ti ostavi nekome drugom. Prihvati se te istine. Zato naši ispravni predhodnici postavili su veliko pravilo al haqu la yurafu bil rija lakinna rija la yurafu bil haq istina se ne prepoznaje po ljudima jer se ljudi prepoznaju po istine istina se ne prepoznaje po ljudima pa dolazi ova ili onaj magistar, doktor, ovakav ili onakav što god kaže sve istina ko kaže da je sve istina što? istina je samo ono iza čega iza onih njegove riječi kada stoji kur'an insume, to je istina a ono zašto nema <coughs> kotove, to nije istina, pa makar bilo i ko bi jovi. Imam Malik, Rahimahullahu ta'ala, svojim učenicima okrećujući se prema kabura Allahovog poslanika, ali ih izceloca im pokazujući na kabur, kaže od sve jednog čovjeka se uzima i odbacuje i uze od ovog čovjeka. Od sahiba ovog kabura, od stanomika ovog kabura, od njega se svoj uzimamo. Od svih drugih nakon njega se uzima i odbacuje. Uzima se ono što se slaže s njegovim riječima, odbacuje se ono što se ne slaže s njegovim riječima. Mako bio da bio. E takvi dakle trebamo biti mi. Da slušamo šta nam se govori, mako govodio. A je potvrda toga u Kur'an i Sunnetu, obaveza nam je da to prihvatimo. I takvi su bili i naši, naši prethodnici. Kada bi sreli učenije od sebe, pred njih bi sjedali na koljena i učili od njih. Kada bi se susreli sa manje učenim od sebe, onda bi njih položili pred sebe na koljena i oni njima prenosili znanje. Kada bi se susreli sa ljudima, učenim ljudima koji su učeni jednako kao i oni, onda bi razmijenjivali svoje mišljenja, stavove, razmijenjivali dokaze, upotpunjavali, upotpunjavali svoje, svoje znanje. Dakle, i alihi salatu wasalam je na takav način saslušao svoga vojnika, saslušao svoga džanapiju i također iz ovog postupka hudhuda Vidimo makako ti bio nov u džematu, makako bio mlad, mlada u džematu, mora da dješ svoj doprinos tom džematu. A, nemoj da se smatraš, jer ne moram ja, ima neko tamo drugi, mene stid, mene ovo, mene ovo, Ne, to je dakle, radi za džemat, tako svojim svojim mogućnostima. Samo tako, uz Allahu subhanahu wa ta'la dozvolu, postupimo li sve jedan od nas, sve jedna od nas, budemo li radi za džemat, ako Bog da i rad u džematu i životu u džematu biće berit ćete da dakle, ima toga još da se govori al mislim da je sasvim sasvim dovoljno ako bismo se vratili analizirali ponovili da te sve te poruke i pouke da vođa Emir ima efendija predsjednik udruženja mora da bude učen prije svega bog šerijatskom znanjem zatim da dakle, pri ostalim granama znanja u ostalim oblastima da mora da se miješa sa svojim džamatlijama da mora da bude zahvalan Allahu subhanu ve taalan do da mora da bude skroman prema jeli Allahu i subhanahu wa ta'la robojima da se ne izdježe, a jedan od pokazate da te njegove skromnosti jeste da se druži s njima, sa svim svojim džematljama, ne dakle samo sa određenim sa šurom koja ga podržava koja je možda odabrana na njegovu inicijativu, on probra sebi ljude koji će stati uz njega i bramiti njegove ideje, ne, ve, već sa svima narošto sa siromasima narošto sa siromašnim, narošto sa neukim da se, dakle oni podrži Jer oni koji su neoki, oni koji su mladi, jeli, njima je najdragocijenija riječ podrške. takve je tako je dakle, treba podržati. Emiri, vođe, šura, treba sa takvima da se druži. Sa siromasima naročito. Onaj koji bude sjedio sa siromasima, ostvari mnoge koristi. Uz Allahov dozvod. Allahov ljubav. Allahov zadovoljstvo. Sa siromahom sjediš zbog čega? Zbog koga? Samo radi Allah. Je tako? Nemaš ni zbog čeg drugog da sjediš sa siromavom, nemaš šta od njega dok... Onaj koji sjedi sa siromasima i druži sa siromasima i želi da bude u hizmetu njima, to je radi Allaha sigurno. On nema šta da dobije od njih. Onaj koji voli nekove i sjedi s nekim, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, on ne zasluže Allaha Kako je doslo u hadisi kući, je Allaha subhanahu wa ta'ala rekao Moja ljubav je obavezna onima koji se posjećuju radi mene. Onima koji se vole radi mene, onima koji sjede radi mene, onima koji se potpomažu radi mene. Ha? Pa budeš sa svojim džematljama, sa svim svojim džematljama, družio se, podpomagao, ako god da ostvarit ćeš dakle, i ovu koristiti. Isto tako, onekada, jeli, vođa, imam, ependija, ej mi, prijesednik udruženja, mora da posebne nekada i za tim strožijim mjerama, represivnim mjerama. Ha? Teškom ću ga kaznom kazniti, ako ju ne donese. Ali opet mora da bude pravedan. Da, dakle, prije svega ne voli optuđi svoga džematlije za grešku, da dobro preispita, je li pogriješio, ako je pogriješio, da mu traži opravdanja, da mu da, je li drugu priliku. Na drugoj strani, mi džematlije, dakle, imamo prava, ali dakle imamo i svoje obaveze u tom džematu, moramo da ra radimo, moramo da damo, je li, maksimalno svoj doprinos, kada nas resnih džemata pozove, idemo s njim, je li, mnogo što drugo, što se mogu još ali bih im molio da je preko sa treba. Ako ima neko nešto da pita,